egun egun joanen gira begirtzeere gibelera hotsailaren uh, zazpira joanen beraz uh, atzoko eguna baina biziki egunee mila zazpiunta hirurogeita mabi militar bat aipatzeko Espainiako militar bat. Bai eh, bo Espainiakoa edo eh, eskolegikoa ezdaki denan jala eh, hori da eh, beraz otssaileren zazpian duela begeun begeitamak jote uh, atzo uh, sortu da mig Geln Gikardo Alaba, gazteiztaga, Arabaga. Ikasketak eginen ditu, orintuzgahiak da ere, eh, bergarako seminarioan, eh, gara jartako unibertsitatea nun baita. Eta gero aldiz biziki gazte, braz, amairu ugtetan, sebiara da, ahmadaren erregimen ah, batzian sartuko da. Ara. Amairu ugtetan, ahmada sartzen ziren? Amairu ugtetan, bai. <laughs> Tahana elkartzen du ikusten du bere osa ba handenaianik militarra gisa abrazala militarr family bat arau militarr family bat Gero mila milazazpionta larogoita hamarian itxas ahmada integratzen du eta hor beraz hasten dira ere frantxes irautzarekin lotuak diren gerlak hor alde batian ez niz sartuko seetasunetan baina Espainiak uh, frantxesekin edo Napoleon Bonapartekin dira, hastapen eh, batian bederen, beraz hor hasiko uh, du espedizio bat munduaren itzuria egiteko bo, poxota batz dabe ego nenda ego gero beste espedizio bat egiten du eta hor joiten da martinikara eta bukatzeko parte hartzen du uh, gudu famatu batean trafalgarreko guduan. Hara, nun Napoleon Bonaparteak galdu zuen eta hor Napoleonen aldean da, zenta Espanjarak aldi hortan bederen Napoleon Bonapartekin dira Eta ondotik, Napoleonek nahi du uh, Espainia bere ganatu? Bai hori da, eh, eta hori ere, eh, eta sartu gabe behar bada, bonapartek, ingles kontra aritzeko partikulazki, eh, bere etxai nagusiak baitira, Espainiako ergesu ba bere mempe maiten du, nunbait. Eta hor, eh, kajara ziko du, eh, hori, jambak eh, da ere, eh, Espainiako ergegea bai honara. Eta hor, eh, izenpetuko dute, hain jendeek dokumentu bat, nun, nunbait, eh, napolenek du hartzen Espainiako ergesu bere mempe, eta emanen du Espainiako errege gisa Josep edo Josep bere Anaia. Igan berda, beraz gure Mikel Ricardo hor dela, eh? gara nunbait Arabako diputatu gisa, bai honan da eta gero beraz Espainiako resumaren populazioaren parte bat altzatzen da, Napoléon kontre, eta hor gerla gogorra edo afrus bat ere hasten da, eta hor Mikel Ricardo abiatze da, arabatik, eh, zent, araban edo, gazte izen zen, eta abiatzen da, madri joiteko eta fran-franxexen kontra arituko da. Ondotik artzen du importantzia Miguel Ricardo alabaunek? Hala, eh, zenta, beraz haipatu dut, beraz Espainian eh, eh, pizten den gerla hori eh, gerria moduan hainitzetan, eta hor beraz eh, guduka militar gisa hariko da, eh, maresala izendatu da, eta beraz mila sortzeun ha hama bian barkatu, hama gerren urtean konstituzio berri bat aldarikatua da, zenta Napoleon ari da meki emeki uh, bere, bere gerlak eta hor beraz kargu politiko importante batzu ditu eta gero ere segituko du behi bilbide militara eta jakinez beraz haipatu dut Trafalgarren horzena, itxasuntzi bat jan horzen. bilakatuko da ere Laguna, Wellington, ingeles general famatu batekin eta horren aritik parte hartuko du ere oaterloko guduan. Hala, beste gudu famatua, eh, horire, um, napoleonek galtzen duena eta nunbait uh, bere regimena ere uh, eztatzen duena, beraz uh, hala, pertsunaibat, arabak bat, gazteiztak bat, hala, olako bi gudu famatuetan uh, parte hartu, hartzen duena eta bukatuko du uh, bere bizia erbestean, zenta lehen karlista dan, karlisten kontra joan nenda, eta aldi berean tentxo politiko batzu, edo tentxoako garen ditu bere aldearekin, beraz, eskapatuko da nunbait, erbestean, eta zendu da, baxer huaiko eski oporlekuan, hala, 1970-1920. Mikel Ricardo Alaba, egin nuen gaurkoa nahi pagai, beraz, euskal eriko historiaren parte, ejandu eh, zuen bezala, peitsu berri, miresker? Miresker, zuek! Eldunazte